Amado, dirija essa aula mais uma vez, no poder do teu Espírito, no nome de Jesus, amém. Bom, não sei se vocês receberam um e-mail, nós, hoje é a última aula ligada ao tema Cristologia, aí vocês vão perguntar, mas eu nem sabia que a gente estava em Cristologia, é, é que é assim mesmo, é melhor não falar que você está dentro do tema para você ficar um pouco mais livre. Mas a gente tava tratando mais da questão da Cristologia. E hoje eu quero fazer um apanhado final. Eu quero que vocês entendam definitivamente o sentido e a razão por Cristo veio. Por que ele morreu? Por que ele ressuscitou? É... Não apenas como forma de... Que a gente já sabe de... Ter pago... O preço pelos nossos pecados. Isso a gente já sabe. Eu quero que vocês entendam a situação mais... Profunda disso aí. O que afeta de verdade. Bom. Desde a queda... Em Adão... O homem... Ele perde o contato direto com Deus, o contato imediato, e a realidade passa a ser para ele algo turvo, embaçado e de difícil apreensão. Basta vocês fazerem uma análise da vida de vocês, que vocês vão perceber isso. Como é difícil a gente entender a realidade. Não é fácil. Não é fácil. A gente cata informação de tudo que é lado e mesmo assim a gente não tem certeza se a gente está certo. Se o que a gente está vendo é realmente aquilo que a gente acha que está vendo. E quando a gente acha que que a gente entendeu uma coisa, vem alguém e fala, não, é diferente. Quando a gente acha que entendeu alguma coisa, vem o Fábio e fala, não, é diferente. Ou outras situações. Ou até às vezes você mesmo fala assim: "Não, aquilo que eu tava pensando é não é exatamente como eu tava pensando, como eu tava vendo. O que que é isso? É a dificuldade que a gente tem de entender a realidade, de entender a verdade. Agora, isso é uma pegadinha de Deus? Pô, Deus coloca a gente no mundo para que a gente eh tenha dificuldade de entender? Ele tá brincando com a gente? Não, isso é efeito da queda do pecado, não era para ser assim, era para nós olharmos a realidade e entendermos ela perfeitamente, imediatamente, mas o pecado fez a gente ter essa dificuldade, então a gente hoje tateia, fica tateando para tentar identificar essa verdade, e o que acontece com isso? O que aconteceu com isso? Por estarmos, desde lá do comecinho, tateando a verdade, essa dificuldade se impregnou na nossa alma. Essa dificuldade de compreender a realidade, ela se impregnou na gente. A gente se acostumou com a escuridão. Podemos dizer assim, simbolicamente, alegoricamente Nós nos acostumamos com a escuridão. Quando a gente se acostuma com a escuridão, se você abre o olho, se você abre... A... É, é, as tuas vistas, ou de repente acende a luz, o que que acontece? Né? Então nós nos acostumamos com com, com com a escuridão, e essa cegueira se tornou para gente natural. Então o que que a gente acha? Que é natural para gente não entender. É natural, a gente já pensa assim, ah, isso é muito complicado. Não é isso que a gente fala? Ah, isso é muito difícil de entender. se não dá para entender. Eu não posso, não sou capaz de entender isso. Tá certo? E aquilo que eu falei pra vocês, a gente tem visto, eu tenho visto, em vocês mesmo, que não. Que dá para entender. Porque essas coisas que eu falo aqui são verdades que de uma maneira ou de outra já estão dentro de vocês. Só que a gente não tá acostumado com isso, a gente tá acostumado com a cegueira. A gente tá acostumado com não identificar essa verdade. Então fica tudo mais difícil. Nós somos preguiçosos, cansados e temos medo de pensar. Então a gente tá ali preso naquelas aparências. Então aquilo que é realidade, para nós não é mais realidade. A aparência das coisas se tornou realidade pra gente. A escuridão, a gente pode dizer assim, a escuridão passou pra gente a seu natural. E aquilo que é realidade, que é a realidade mesmo, isso parece que virou uma coisa meio irracional. Ah, isso é uma coisa que não está ao meu alcance. Né? quando é você quer discutir uma passagem bíblica, alguma coisa de Deus, o neguinho vem com um Deuteronômio, Deuteronômio 29. 29. É. né né Coisas encobertas, quer dizer... Não. Entendeu? Tudo bem, boa noite. Então a pessoa já joga o... De... Boa noite, João. A pessoa já joga o Deuteronômio 29 e 29, porque para ela o natural é dizer que as coisas estão lá e nós não podemos enxergar. Porque para nós o natural se tornou o quê? A escuridão, a cegueira. Há dificuldade de enxergar a realidade. Então, isso se impregnou na nossa alma. Temos dificuldade em enxergar a realidade? Temos, temos mesmo. Só que isso não é o natural. Natural? Natural é aquilo que tá lá no começo, em Adão. Esse é o real. Só que nós somos decaídos. Temos dificuldade de enxergar a realidade e, pior, nos acostumamos com o ídolo. E na história da igreja, houve alguns momentos que parece que a, a igreja pôs a cabeça para fora e enxergou um pouquinho a realidade. Mas foram períodos curtos, por causa de alguns homens que conseguiram enxergar, né conseguiram além. Mas mesmo na história da igreja, no geral, você também percebe essa dificuldade né, que a gente tá falando. Você não ouve a essa dificuldade esse ensinamento, porque as pessoas se acostumaram a achar que a realidade é essa só que a gente vê. Então você tem que interpretar tudo com base nisso, sendo que há muitas outras coisas que a gente não consegue captar com facilidade, mas são realidades. E essas realidades são, na verdade, a natureza. Só que o que acontece... Então existe uma verdade. Verdade. Só que a maioria, e quase todos nós, temos essa verdade muito acima. O que acontece quando essa verdade é trazida? Ela se torna praticamente o quê? Um insulto. Você vai falar a verdade? Um insulto. Porque você se acostumou com a escuridão. Você se acostumou. Aquilo que você acostumou, que é a tua verdade... Aquilo que você assumiu como verdade, não é a verdade verdadeira. Quando vem alguém e fala uma verdade verdadeira, isso te afeta. Por quê? Você fala, não, a verdade eu sei, a verdade é essa que eu vejo. Aí fala, não, não é isso. Isso machuca. A, a, uma das frases mais sábias que existe é, a verdade dói. Dói mesmo. Dói mesmo. Jesus morreu por quê? porque ele falou a verdade. E veja como isso machucava aquele povo, aquelas pessoas. Machucava. Mas era verdade. Mas eles estavam acostumados com aquele sistema deles. Sócrates, 400 anos antes, já tinha morrido pela mesma coisa. Muitos cristãos foram perseguidos por quê? Por causa da verdade. Então, assim, a verdade ela se tornou algo que agride... Que machuca, é um insulto. Experimenta falar a verdade para as pessoas. Hã? Experimenta. O que, que vai acontecer? Você vai ser bem recebido? Você vai ser bem quisto? Não vai. Não vai. Porque as pessoas se acostumaram com não falar a verdade. Não lidar com a verdade. Na própria sociedade, vê como ela sempre, sempre não, mas de uns bons tempos para cá, alguns séculos, como ela valorizou a aparência, a etiqueta, a o bom nome, né? A pega um qualquer, por exemplo, eh Romance do Machado de Assis, por exemplo. Sociedade brasileira do século 19. Não tem um, um sincero parece aquela novela, né? o Roque Santeiro não tem um um que tu fala, esse cara é honesto não é todo mundo fazendo tipo todo mundo fazendo um personagem pega os homens de Machado de Assis e assim, não tem um é todo mundo fazendo tipo pra sociedade de bom nome tal mas essência de verdade você não vê Por quê? Porque o ser humano assumiu que é mais importante a aparência. Ele se acostumou com isso. A verdade, ele pensa assim, resumindo, a verdade é muito difícil. A verdade é verdade. Isso é coisa só para depois que eu morrer, não é assim que a gente fala? Depois que eu morrer eu vou ter um acesso à verdade. Então, é o seguinte... Essa aparência aqui é a verdade. Só que a aparência não é verdade. Sendo aparência e se impregnou na alma humana, então o homem, ele hoje ele vive de aparência. Será que eu tô falando besteira? Não é isso que a gente percebe em todo lugar? É no trabalho? Vocês veem sinceridade no ambiente de trabalho? Hã? Vocês veem sinceridade é, em outros ambientes. Às vezes nem na família. né A gente costuma ver sinceridade assim. Em casa. Né? Saiu de casa, tio, tio, irmão, irmão, já todo mundo começa a achar que todo mundo é falso. Por quê? Porque a sociedade está vivendo assim. Aliás, o homem está vivendo assim. Nós é, estamos impregnados de aparência de aparência e não de verdade. Vê, por exemplo, as regras de polidez no falar. Eu me considero um cara polido, cara educado. Mas de vez em quando eu falo, eles ficam tudo assustado quando eu falo algumas coisas. Algumas verdades, não é? Só porque eu falo, eu chamo as coisas pelo nome como elas são. Entendeu? Eu não chamo de velho de terceira idade, eu não chamo bicha de homossexual essas frescurada eu não chamo, desculpa, eu não chamo é, uma pessoa com um problema mental de especial, eu não tenho essas manias é, é doente mental problema não tem esse problema eu falo as coisas como elas são né tudo bem, é assim eu aprendi a ser assim porque eu tento descrever as coisas como elas são mas vai fazer isso Isso funciona bem no meio dos meus amigos. Agora vou num ambiente mais oficial falar desse jeito. Se vocês soubessem como é o teatro, por exemplo, de um processo judicial, é ridículo. Todo mundo fingindo que tá tendo alguma coisa, todo mundo fingindo que tá falando alguma coisa, todo mundo fingindo que está julgando alguma coisa. É tudo fingimento. Pregação de pastores que a gente vê aí, É um teatro, um teatro, é um teatro, é um personagem que a pessoa incorpora, entendeu? É, vai em reunião de trabalho, é todo mundo teatralizando, o cara é chefe de três, aparece ah, que ele é o chefe, o presidente do Brasil, quer dizer, é, é um teatro, nós impregnamos isso na nossa alma, nós, por quê? Porque aprendemos a viver na aparência. Aprendemos a viver naquilo que não é. Então a gente vive num mundo que Que reina a estética. O que é estética? É aquilo que é percebido com os olhos. Então o nosso reino hoje é da estética. Ninguém se preocupa muito em ser. Se preocupa mais em parecer. Eu posso ser um estúpido, mas se eu parecer inteligente, tá bom. Tá bom. A pessoa se contenta com isso. Se contenta. Antigamente, eu acho que o no, o normal seria o seguinte, você tentar, é, você vê uma pessoa, por exemplo, melhor que você, você fala assim, eu quero ser igual a ela. E aí você tenta né ser igual a ela. Isso é normal. Agora não, a pessoa não tenta ser igual, ela tenta parecer igual. É, ela ela parecendo igual a outra já é suficiente. E o que aconteceu com o homem por causa disso? Imagina você viver o tempo todo apenas de aparência, apenas de estética, apenas de exterior. O que que isso fez com o ser humano? Enfraqueceu o ser humano. O ser humano então hoje ele é fraco. Ele não consegue se manter firme nas suas convicções vê, tenta, faço isso, eu estou falando isso para vocês tentarem analisar as próprias vidas de vocês. Então você é convicto, né você tem aquela tua convicção há muito tempo. Aí vem uma né qualquer e fala assim, você tá errado, você tá errado, está escrito aqui, está errado. Qual é a primeira reação que você tem? Epa, eu devo estar errado mesmo. A gente não tem mais convicções, a gente não consegue se manter mais convicto. Por quê? Porque isso, essa forma de viver ...aparente... ...enfraquece o nosso ser... ...enfraquece a nossa vida... ...amolece... ...então nós estamos tudo molinho... ...estamos tudo molinho... ...qual o resultado disso? ...a gente se submete... ...se submete... ...a... ...aqueles que se dizem... ...ter autoridade... ...o dizem que tem... ou parecem que tem autoridade... aí vem o Daniel para mim e fala assim... mas isso que você está ensinando... Eu não venho em lugar nenhum. Normalmente a reação de uma pessoa seria assim: "Ai, ah, meu Deus, tô mal. Ninguém está falando o que eu tô falando, eu não tô nem aí". Eu tô tentando trazer o que eu falo, trazendo aqui eu tô com a Bíblia aqui, a Bíblia não foge. Trago aqui, vocês são pessoas inteligentes, podem falar: "Ó, oh, Fábio, aqui eu acho que você tá errado com o que você disse, disse isso". Eu não quero me submeter a esse tipo de autoridade. Porque às vezes essa autoridade é uma autoridade Fraca e mentirosa. Mas as pessoas se submetem, sim. Então vem a um... Qualquer um falar, isso é assim. Você não tem disposição, força. E e nem vontade de verificar se é assim mesmo. Então o que, que é mais fácil? Aceitar. Porque a tua alma está amolecida. A tua alma tá fraca. Serva da aparência serva daquilo que é real. Oh, desculpa, serva daquilo que é estético. O que acontece também? Um abandono. Nós abandonamos a nossa consciência. Se eu perguntar para vocês é, de todas as ideias que vocês têm, quais delas vieram de vocês da percepção direta que vocês tiveram de alguma coisa se a gente for analisar, é quase nenhuma quase tudo que a gente sabe, quase tudo que a gente repete, é apenas repetição de algo que foi dado por uma autoridade entre aspas quase tudo é assim gente, e será que é isso? aí a pergunta é, será que é isso? que o ser humano foi feito para isso, para ser submisso a essas autoridades humanas, a essas palavras humanas que vivem mudando do dia para a noite, o açúcar faz mal hoje, amanhã não faz mal, depois faz bem, depois faz mal de novo, agora descobri que o colesterol não mata do coração, o colesterol não faz nada para o coração, você fala assim, pô, pera um pouquinho, eu vou me submeter a esses caras, o cara fala lá, que não, pega um, uma passagem teológica fala que é isso. Aí vem o outro, divide e fala que é o contrário. Aí vem o outro e fala que é o contrário. Ele fala assim, eu vou me submeter a eles? Aí o que, que o pessoal faz? escolhe um. Então o cara é calvinista? É calvino. Bom, aí vem o outro, é luterano? É lutero. O outro é arminiano? Então assim, é isso que, será que é isso que Deus quer da gente? É... Será que foi pra isso que nós fomos criados? para estarmos submetidos a autoridades humanas que... São tão falhas quanto nós, tem tantos problemas quanto nós... E que não se decidem entre eles o que é verdade? O Daniel deve estar procurando direto essas coisas. Eles falam as mesmas coisas? Não. não. E aí, tu vai decidir por quê? Essa é a questão. Então, assim... A gente não pode ficar submisso a isso. Parece que não tem nada a ver, a aula sobre Cristologia, tá? Mas a questão é exatamente essa. O que Cristo veio trazer? O que Cristo veio restaurar? Essa é a questão. Será que a gente vai ficar eternamente submetido a essas coisas? sendo escravo da palavra de expertos? E não vamos nós mesmos desenvolver a nossa consciência tentar a partir daí compreender as coisas de Deus? Hã? Eu acho que essa é a questão. A verdade, para as pessoas, é uma afronta exatamente por isso. Porque ela afeta Essa segurança. Porque a gente viver como a gente vive é, é super seguro. Eu não preciso me preocupar muito. Já vem tudo mastigado. Só que é meu. Só que quem faz isso não está muito preocupado com a verdade, não. Quem gosta das coisas mastigadas não está preocupado com a verdade. Apenas quer se sentir seguro. Mas ele não está preocupado com a verdade porque... Quem é que passa as coisas para ele? Vocês acham, por exemplo, que a salvação é pela fé ou também conta obras? Então, você vai, se você de onde você tirou isso? Então, <risos> normalmente nós vamos falar assim, não, a salvação é pela fé, isso é uma conquista da reforma protestante, mas eu vou dizer isso porque é uma conquista da reforma protestante? Ou porque eu, na minha consciência, fui buscar essa verdade? Vocês acreditam que Deus escolhe aqueles que vão ser salvos? Mas os calvinistas acreditam. A Bíblia não é a mesma? Não somos todos filhos da reforma? E agora? Por que que eles acreditam e eu não? Aí você vai falar, ah, não, porque... Eu entendo assim, mas quem te ensinou assim? Nós somos batistas, aprendemos assim. Se a gente tivesse nascido na presbiteriana, eu teria aprendido diferente. Então, assim, é sempre a autoridade vinda de outro. Só que se a autoridade fosse uma só e uniforme, tudo bem, só que a autoridade não entra em acordo. Quem tem mais autoridade, Lutero ou Calvino? Não, eles não, não tem Eles são a mesma coisa. Eles não têm autoridade nenhuma, ou tem alguma, mas quem tem mais autoridade? o pessoal do chamada da meia-noite ou o pessoal do chamado meio-dia, sei lá. Não é verdade. Por quê? Por quê? Na verdade, a autoridade não tá nas pessoas, a autoridade tá na verdade. E olha que quem tá falando aqui é alguém que estuda pelos autores que eu tenho como autoridades no assunto. Mas eu vou buscar um pouquinho, tá não. Um. Vou vendo com quê? Com aquilo que eu vejo da realidade. Por isso que nesse curso sempre bato assim, olha, vocês têm que tentar compreender a realidade com os olhos de vocês. tem Tentar entender. E a realidade é isso aqui, gente. Se vocês precisarem ficar batendo nisso aqui, num texto, 10, 15, 30 vezes batam. O que que Jesus fala? Bater... Batei e abre-se-vos-á. Bate, insiste, insiste. Quando ele fala para insistir, não é para ficar só insistindo. Ou nem é para ficar insistindo para pedir, pedir, pedir bênção. Essas coisas. Olha, eu não tô entendendo. Eu tô lendo aqui, não tô entendendo. Mas eu sei que aqui tem alguma coisa. Insiste, insiste, que abre. João. Não, João. João. O Evangelho. Evangelho de João. João. No capítulo 14, versículo 17, olha o que Jesus fala. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco, e estará em vós. Quem é o Espírito da verdade? Quem é o Espírito da verdade? ó oh, Espírito Santo. Aparentemente é isso mesmo. O Espírito da Verdade aqui é alguém que está dentro dos cristãos, não é isso? Porque ele fala assim. Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco ah, e estará em vós. Espera um pouquinho. Mas o Espírito Santo ainda não tinha descido aqui, como é que ele habita convosco? Não, alguém explica isso? Vamos lá, tentar clarear. João 15, estamos no 14, vamos para o 15 versículo 26, quando vier o Consolador, quem é o Consolador? Espírito Santo. espírito Santo. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. e ah, essa tradução não é boa aí ver tompson parece aqui o joão 15 26 tá igual a minha tá. qual é essa versão Alguém tem a RA aí? Isso. Quando vier o Consolador, que eu os enviarei da parte do Pai, Espírito da Verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Tudo bem, não vai alterar muita coisa. Se o um Consolador é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não pode ser o Espírito Santo. Não pode ser Espírito Santo. Então, quando ele fala o Espírito da verdade, ele não pode estar falando do Espírito Santo. Mas ele fala que é algo que procede do alto. É algo que procede de Deus. Então, vamos ler agora. João 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Bom, o Espírito da verdade é algo que é derramado do alto. Mas ele não é o Espírito Santo mas algo que está envolvido com o Espírito Santo. Quando ele fala que o Espírito da Verdade vai guiar, o Espírito da Verdade vai anunciar, ele está simplesmente falando assim, aqueles que receberem o Consolador, esses vão ter a verdade aberta e revelada. Por isso é que ela vai anunciar e por isso é que ela vai revelar. Vê que não é o Espírito Santo, porque não tem sentido ele falar do Espírito Santo. Se ele fala do Espírito Santo em cima, não tem sentido ele falar do Espírito Santo embaixo. O Espírito Santo é aquele que vai trabalhar dentro de você para que esse Espírito da verdade se manifeste dentro de você então você vai ter, com a atuação do Espírito Santo, a verdade aberta, a verdade demonstrada, a verdade clarificada, e essa verdade vem da onde? Procede da onde? De Deus, por quê? Porque Ele é a verdade, então resumindo, se você tem o Espírito Santo, a partir desse momento, você não é mais submisso, a aparência, você não é mais submisso, a visão apenas terrena, vamos podemos dizer assim, mas está aberto para você, o que? A visão espiritual, que é o que? O espírito da verdade, o espírito da verdade, repito, Não pode ser o Espírito Santo. Porque, por exemplo, no outro texto ele fala que ele, Jesus, vai deixar o Espírito Santo. Aí depois ele fala, o Espírito que procede do Pai. Ele não ia misturar em tão pouco espaço as duas coisas. O Espírito da Verdade, ele tem um significado próprio. Tem a ver com o Espírito Santo? Claro. Como tem a ver com Cristo, tem a ver com Deus. Claro que tem a ver. Mas aqui o Espírito da Verdade é algo específico essa sua capacidade que você recebe pelo espírito santo de enxergar a verdade o que é espírito espírito na bíblia normalmente está ligado a algo que está dentro de você algo seu interior então receber o espírito da verdade é receber essa força interior que te faz enxergar você recebe o espírito da verdade que Você poderia receber o espírito de força, poderia receber o espírito de multiplicação, né? agora tem essa, né? multiplicação, você pode receber o espírito que, aqui ele está falando o espírito da verdade, é esse que você recebe. Aí você vai falar, mas por que está em letra maiúscula na minha Bíblia? Melhor, questão de tradução. Sim, mas é porque é questão de tradução, porque normalmente a pessoa vai entender isso aí como espírito santo, só que espírito santo não, espírito santo é o consolador é exatamente isso, é o Espírito da verdade, você vai ter a verdade impregnada dentro de você que coisa mais maravilhosa que isso? você recebe o Espírito Santo e a verdade se impregna em você então você não é mais um submisso à aparência você não é mais submisso a essas coisas mundanas, mas agora dentro de você há a verdade, e essa verdade vai anunciar as coisas para você essa verdade vai te dizer exatamente como as coisas são Tem, tem. A gente não leu aquela vez que os homens espirituais a tudo discernem, a tudo julgam? É isso aí. Você recebe esse Espírito da Verdade que te coloca num patamar diferente. E agora você enxerga. Bom, vou começar a aula agora. O Cristianismo é a religião do sentido real das coisas. Isso é o que vocês creem. Se vocês são cristãos, então vocês seguem a religião do sentido real das coisas. E o que era antes do cristianismo? A lei. Mosaica, não é isso? A lei do Velho Testamento. Ela lidava com a realidade das coisas ou não? Não. Ela lidava com o símbolo das coisas. Que se referia ao real. Mas não era o real. Eram símbolos que apontavam para o real. Mas as coisas mesmo não eram reais. Já em Jesus, essa realidade se manifesta. Então aquilo que é a aparência, o que, que é símbolo? É apenas o exterior, o aparente. Aquilo que é aparente em Cristo se torna real. Por isso que Cristo é chamado de luz. Por quê? Nós não estávamos com a nossa visão turva? Nós não estávamos vendo tudo fechado, como se estivéssemos numa escuridão? Cristo vem e clareia essa escuridão, gente, a simbologia da luz é primordial no cristianismo, João 1,9, a luz verdadeira que ilumina, não, 1,8 um vai, falando de João, ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a luz verdadeira que ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo, tá falando de quem? De Cristo, por que ele é chamado de luz? Hã? Por que ele é chamado de luz? Me digam teólogos, por que ele é chamado de luz? Clareia o que? Mas então, se ele clareia, porque os olhos estavam fechados, quando fala que ele clareia, não está se referindo apenas ao pecado, se não era chamado de luz, era chamado de água, por exemplo, que purifica, mas ele chama de luz, porque luz ilumina, clareia aquilo que está fechado, aquilo que está obscurecido, gente, o ser humano está obscurecido em seus olhos por causa da queda, Nós não enxergamos a realidade direito, temos dificuldades, vem Cristo como luz e ilumina. A simbologia da luz aí é muito forte e não pode ser abandonada nem esquecida. Então a pessoa que está vivendo a realidade das coisas, se ela dá um passo para trás e volta a viver nos simbolismos, ela está regredindo, ela está descendo. Veja a superioridade da fé que nós seguimos. Então que não venham impor costumes, regras, é, leis. Porque isso, para nós, que somos espirituais, é dar um passo para trás. Porque nós não vivemos na mais na aparência. Porque toda regra, todo ritual, ele é apenas um. Uma aparência de algo real. E não é a realidade. Mas nós já temos acesso à realidade. Cristo iluminou os nossos olhos. O Espírito da verdade já está em nós e já podemos enxergar essa realidade. Isso é cristianismo. Então, nós podemos dizer que o cristianismo é o reino do Espírito. E eu já falei bastante de Espírito com vocês... E você vocês já sabem qual o peso dessa palavra. O quanto ela leva de profundidade, essência e realidade. Antes, era o governo do símbolo. As pessoas não tinham acesso à realidade. Não tinham. O mundo ainda não estava preparado. Em Cristo, foi dado o reino do símbolo. E quando a gente fala de símbolo, por exemplo, se a gente falar de, por exemplo, É, amor. Amor, ele vai se encaixar onde? Aqui ou aqui? Hã? O espírito. o espírito. Porque aqui são aparências. Aqui não. Você pode falar em aparência de amor? Não. O amor você tem. Você pode falar em amor fingido? Pode, mas não é amor. Você pode falar de sabedoria você pode falar de virtude de piedade bom, essas coisas elas só se encaixam na realidade por isso que lá no Velho Testamento Deus já falava não é sacrifícios que eu quero não é sacrifícios que eu quero assim fala assim mas pô, Deus ensina a fazer o sacrifício depois ele fala que não quer decide, não é isso, é que Deus já estava ali, ó procurando essas coisas no homem, as coisas simbólicas eram apenas para indicar, mas sempre a preocupação de Deus foi com essas coisas, com a verdade, e essas coisas não estão ligadas à aparência, as pessoas têm dificuldade de compreender isso, por quê? Porque elas sentem incapacitadas para a realidade, e escolhem a aparência. Muita gente adora, adora permanecer nas regras. Porque a regra, a regra, ela te protege. Certo? Por exemplo, se eu falar assim, olha. Quem chegar aqui sempre cinco para 8 é sinal que é uma pessoa mais sábia. Porque essa é a regra. Se a pessoa chega cedo, é porque ela é mais inteligente. Fácil, não Você corre, dá aceleradinha mais, chega assim para as outras, pô, você é inteligente, você é sábio. E as pessoas é, se protegem disso. Você vê, ó, eu tenho bastante tempo em igreja, e já vi bastante briga dentro de igreja. Por quê? Nas igrejas, o que acontece? A, a briga por, por posições, por... por Por, por cargos, mas há uma outra briga, por santidade. As pessoas querem ser mais santas que as outras. E como que elas vão ser mais santas que as outras? Provavelmente puxando o saco do pastor, ou provavelmente falando aquilo que as pessoas querem ouvir, pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Pô, aí tá cheio, gente. Então o cara faz aquela pregação... por Isso o que, que é? Isso faz parte desse mundo, que é o um mundo das aparências, o um mundo do símbolo. O mundo e que o que conta é aquilo que está aos olhos. Mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito. E em verdade, as duas palavras juntas aí de novo. Porque aqui, ó, é esse reino que a gente vive hoje. Por isso que a gente não deve nos preocuparmos demais com as opiniões alheias. Por quê? Gente, se nós estamos aqui para tentar satisfazer o que as outras pessoas querem, nós vamos só nos preocupar com isso. Então, eu não vou dizer exatamente aquilo que eu estou pensando, porque isso pode te desagradar. Entendeu? Não. É isso que a gente vai viver? Quer dizer... Eu estou cansado de ver pastor aí que não pega alguns pontos porque sabe que desagrada. Filhão, eu sempre falo para a Letícia, olha, eu, falo, eu vou falar aquilo que eu acho. A se a se desagradar, eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer nenhum esforço para agradar ninguém. Nada. Absolutamente nada. Só a minha esposa, vai, de vez em quando tem que agradar. Né? Mas eu tenho minhas recompensas por isso. Mas... Não vou ficar me esforçando. Eu tenho que tentar mostrar a verdade. E é isso que eu quero. Porque eu não quero viver aqui. só que foi ultrapassado. Cristo botou para trás. E é o Fábio que fala isso? Não, não é o Fábio, é a Bíblia. Abre aí, Colossenses 2. Vamos fazer rapidinho uma análise textual. Colossenses 2. Versículo 16. Portanto, ninguém vujugue pelo comer, pelo bebê por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Que julgamento é esse que as pessoas podem estavam fazendo? Era exatamente o julgamento em cima das regras. Existiam costumes, regras. tá Igreja, ó igreja grega de Colossos, não era igreja judaica, era uma igreja grega, mas vinha os caras e falava assim, ah, você tem que ir, de sábado você não pode fazer isso, sábado você não pode ir na praia, sábado você não tal, olha, é, você não pode fazer isso, você não pode comer carne disso aqui e tal, então tinha essas regras, eram cristãos que estavam impondo regras, e Paulo fala, ninguém julgue por isso, ninguém vos julgue por essas regras, não faça isso, porque quê? Que isso aí são todas as coisas simbólicas, que já foram ultrapassadas, ele fala isso no 17, são sombras das coisas futuras. Ele fala assim, tá vendo isso aqui? Essas regras, sábado, inclusive o sábado, inclusive comida, bebida e festas e lei, isso estava lá atrás como sombra de algo que ainda iria vir. Era apenas aparente, era apenas simbólico, mas não era simbólico. Realidade, sombra não é realidade, é apenas representação, é apenas demonstração. A realidade, porém, encontra-se aonde? Hã? Não, lê a Bíblia. A realidade encontra-se aonde? Lê o que Paulo fala? Em Cristo, no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Zero tudo. Zero a realidade encontra-se em Cristo Ele fala assim, olha Não olha para trás, para aqueles rituais Não, a aquilo lá não é realidade A realidade encontra-se aonde? Em Cristo Se a realidade encontra-se em Cristo Ela não se encontra nos rituais Ela não se encontra nas regras Ela não se encontra Nos costumes antigos Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade, oculto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum, na sua mente carnal. Quem está preso ao ritual não pode julgar, porque quem é que julga todas as coisas? Os espirituais. E não aqueles que estão presos a representações, a simbologia, porque assim a visão dessas pessoas é carnal, o fundamento delas é carnal. ver como Paulo sempre liga o ritual e os costumes à carnalidade, à carne. Ele coloca como uma coisa inferior. Gente, que isso fique bem claro. Hoje que a gente está terminando a parte de Cristologia. Cristo trouxe algo superior. Superior. Cristianismo não é um judaísmo melhorado, não, o judaísmo ele serviu para apontar para o cristianismo, mas ele não melhorou o judaísmo, ele substituiu, trouxe uma coisa completamente nova e superior e é nisso que nós vivemos não se mantendo unindo a cabeça, esses carnais, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo, com o aumento concedido por Deus, eles não, eles ignoram, o que que a pessoa, que está ligada a costumes e ritos, ela está preocupada com o que? Com a aparência, se você está bebendo ou não bebendo, se você está comendo ou não comendo, se você está fazendo ou não fazendo, se você veio ou se você não veio. Você só tá ligado a isso. Mas isso é uma visão carnal. Fala assim, esses não estão olhando para o principal, que é a cabeça. Quem é a cabeça? Eles. Cristo. Nós somos corpo de Cristo. E é isso que importa. O corpo ligado à cabeça. Se estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo... Por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivêsseis no mundo? Nós não falaram semana passada que nós estamos acima da lei? Hã? Então por que vamos viver sujeitos? Às... Ah, então eu vou avacalhar. Vou fazer... Não, gente. A atitude de homens espirituais é melhor, melhor do que aquelas sujeitas as ordenanças. Vocês entendem isso? que atitude de homens espirituais é superior e melhor. Porque eu conheço muita gente que é assim, ah, eu não me sujeito a ninguém. Eu não sigo regras. Eu sou um crente liberal. Aí vai encher a cara. Aí acha que pode fazer. Isso é estúpido. É pior do que o que segue regra, tá? Porque esse é hipócrita. Metida liberal, mas é só pra fazer, é só para cair na esbórdia. Não é isso. O homem espiritual é mais santo e mais puro do que aquele que segue todas as regrinhas. O homem espiritual é superior porque ele não cai nesses engordos de Satanás. Mas a consciência dele está elevada. E ele sabe aonde ele vai colocar o pé dele, ele sabe o que, o que ele vai falar. Ele sabe como ele vai agir. Não seja jamais um... Esse é o tipinho que vai me irrita. Me irrita o que segue regrinha. Esse me irrita um pouco. Mas o liberalzinho, esse me irrita mais. Porque ele ainda tem a aparência de superior, né? Ele acha que ele é superior, porque, ah, eu sou espiritual, eu não preciso de regra. E aí faz tudo pior do que precisa regra, apenas mostrando que para ele era necessário regra. Porque ele não sabe viver com a liberdade. Eu estou falando aqui de homens espirituais que vivem de maneira superior, mais pura, mais santa, mais nobre, esses, são esses que Cristo está formando, Cristo está formando esses, falou Wesley, não vos sujeitais ainda ordenança como se vivesteis no mundo, como não toques, não prove ou não manuseis, todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. E aí a coisa mais importante que tá aqui. Essas coisas têm, na verdade, aparência de sabedoria. Em culto voluntário e humildade fingida e severidade para o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. O que que ele tá falando que Gente, As regrinhas aparentes, elas servem para você se sentir superior. Para você convencer os outros de que você é melhor, mais humilde, e mais santo. Mas na verdade, ele não tem força nenhuma para trazer santidade, para trazer pureza. Então o cara não come carne de porco. O cara não põe uma gota de álcool na boca. Mas compensação, ele está embriagado na vaidade. Na vaidade da santidade dele. porque Como ele está acostumado que a ele acha que porque ele não bebe, porque ele não come, ele é mais santo. E ele não atentou que, na verdade, essas coisas aqui não estão ligadas ao que você faz com o corpo, mas estão ligadas ao interior do teu espírito. Isso é que vai fazer diferença. E é isso que nós buscamos. O que Cristo veio trazer, gente? Ele veio tirar o homem do engodo, de uma vida de aparência, para elevá-la a uma vida de realidade e pureza. Vida na qual ele enxerga as coisas como elas verdadeiramente são. Cristo pegou o homem, tirou da lama e colocou nos mais altos lugares. Por isso, estamos assentados com ele no, no céu. É isso que a Bíblia fala? Porque é isso mesmo. Ele nos tirou daqui e nos colocou aqui. Para terminar, a parte de Cristologia. Vocês têm que ter isso tudo. Absorvido dentro de vocês, quem é cristão foi retirado do engodo, da mentira, da lama, do pecado, da falsidade, da aparência. Foi tirado disso, como se você tivesse com a lama até por aqui e ele viesse e te tirasse, e te colocasse na mais pura realidade e verdade. Cristianismo é abertura para a realidade. Cristianismo é confrontação face a face com a verdade. Isso é cristianismo. E é isso que nós temos. E esse vai ser o fundamento para que nós vamos estudar aqui para frente. É necessário que vocês entendam e absorvam, não apenas entendam intelectualmente isso, mas absorvam isso. Para que vocês possam entender o que vai ser falado mais para frente. vocês, vocês que são cristãos, que aceitaram Cristo, vocês não são iguais, não são iguais. Vocês já foram alçados para uma realidade superior, superior. E o que você tem que fazer é confiar nisso. Confiar. Vocês não podem se abaixar para a aparência, porque às vezes a gente fala que foi guiado por uma verdade superior, mas a gente fica com medo de falar assim, ah, não, não deve ser assim, porque eu não tô vendo muito diferente. Confia. Confia. Confia no Espírito Santo, que traz o Espírito da Verdade, que está dentro de você. Confia. Teus olhos vão ser abertos, você vai enxergar coisas que você não enxergou até aqui. Eu adorei quando você me falou aquilo na Igreja Cidá. Que você lê um texto hoje... E você começa a entender de uma maneira mais ampla. É isso mesmo. Isso é o espírito da verdade. Está pensando assim, o cristão, qual a verdade é isso, é isso, isso é isso. Exatamente isso. E você tem que confiar nisso. Exatamente. Você tem que confiar nisso. Às vezes você tem que bater o olho num texto e, e tentar sentir qual é a primeira impressão que você tem nesse texto. Sincera. Nunca aquela impressão que serve para é da base para o que você quer. Não, é tentar enxergar a primeira impressão sincera nesse texto. Ele é um texto, aí só que parece que tá falando isso. Tinha investigar ver se é isso mesmo. Confiar que vocês têm o espírito da verdade que fala e anuncia as coisas para vocês. É isso que Cristo veio trazer gente. A salvação, a limpeza dos nossos pecados, tudo isso, mas numa prática atual, Porque quando a gente fala de salvação, é uma coisa que nós recebemos, que vamos ter, né? Pecado, limpeza do nosso pecado é uma coisa que já aconteceu. Mas e hoje? O que que acontece? É isso. Você tem a tua visão aberta. Só que isso só vai acontecer se você deixar. Se você deixar. Você pode muito bem viver uma vida cristã, sempre, nos mesmos moldes do, do antigo. Vivendo no reino das aparências, você pode viver. Conheço muitos que vivem assim. Mas você tem a oportunidade de se abrir para isso. Não é? É bem, eu não tô falando aquela doideira eu tava lendo outro dia o texto. Tem aquele texto que fala que o espírito é... importa nascer de novo, acho que é esse o texto que o espírito vem da onde a gente não sabe e vai para onde a gente não sabe, não é isso que Jesus fala? Aí, ninguém interpreta assim ah, isso é liberdade do espírito se ele quiser que eu faça um trenzinho com fumacinha aqui eu vou fazer não, não é disso que ele tá falando ele tá falando jesus está falando de uma coisa muito mais profunda ele está falando que você não sabe da onde vem o espírito sabe sabe você sabe para onde ele vai você já viu o espírito mas ele existe você tem que confiar nele Você tem que confiar. Quando a gente fala você tem que confiar, é confiar. Confia que o Espírito da Verdade está em você, trabalhando em você, mexendo com a tua vida e abrindo a tua mente. Se você confiar, você vai ver grandes coisas acontecendo. Estou parecendo um pastor pentecostal agora. Você vai ver grandes coisas acontecer mas vai ver mesmo. Teus olhos vão se abrindo e você vai enxergando coisas que você não imaginava que poderia enxergar. Não, você tem que estar aberto. O espírito, você não sabe de onde vem, para onde vai, mas ele te conduz. Deixa ele te conduzir. deixa Confia, confia. Confia. Confia. Se você for honesto, se a tua consciência for limpa, pura, teu coração honesto, tua verdade, você tá ali abraçado com a verdade, querendo a verdade, confia que ele vai te mostrando. Os meios que ele faz são os diversos, mas ele te mostra. Eu tenho experiências maravilhosas, gente de assim, parar na frente da minha biblioteca e falar assim, ah, Senhor, sei lá, mostra um livro aí, eu pego um livro, não sei nem porquê, achava que o livro falava de uma coisa, falava de outra coisa completamente diferente, e era exatamente aquilo que eu precisava naquele momento, que ali a minha mente se abriu, ou então alguém vem e fala uma coisa, você ouve uma música, ou você vê alguma coisa, mas a tua mente começa a se abrir, porque o Espírito vai falando contigo, mas para isso você não pode estar submetido às aparências, As autoridades humanas. Você não pode. Você tem que estar livre para... Você vai usar a autoridade humana? Claro que vai. Na dúvida, eu sigo a autoridade humana. Na dúvida, eu sigo a tradição. Não tem nada mais seguro. Na dúvida. Mas eu não estou preso a ela. Eu a uso para eu desenvolver. Certo? Então vamos parar para tomar um lanchinho. Daqui a pouco a gente volta. a quick